посъди божествената семка. Една сестра от провинцията, която бе на посещение при учителя, каза Много ми е мъчно, дето не мога да присъствам, когато вие изнасяте беседите и лекциите. Има ли начин, по който мога да направя връзка и да слушам онова, което държите тук? Има начин. В часа, когато говоря, вие се съсредоточете и мислете за това, което се дава тук. Вчера, посред паневритмията, напуснах полянката и се качих право горе в моята стая. Това бе предметно учение за вас, учениците, когато Бог поиска да направим нещо. Всичко останало ще прекъснем. Отидох по една работа за Бога. Правилото е, когато Бог те прати някъде на работа, всичко друго ще оставиш и то веднага. Без никакво колебание. Тук на земята вие имате много по-добри условия за работа, отколкото горе. Защото можете да влезете в прям контакт с хората, да поговорите с тях, да им дадете книги и прочее. А пък ако сте горе, е по-мъчно, защото ще трябва да търсите тукашни хора, които да станат ваши проводници. А не всеки е готов за проводник и не винаги когато намерите такъв, той ще слуша и изпълнява това, за което го пращате. Днес са точно определени душите, които ще се събудят и които ще влязат в новата епоха. И именно те ще трябва да се намерят. Те лесно се познават и тук, на Земята. Нашата работа за Бога е много лесна. Например, срещаш някой човек, който е готов. Можеш да го подбудиш само с няколко думи. Ти посъди божествената семка в него и не се тревожи какво ще стане по-нататък с нея, понеже щом си посял нещо в една душа, то вече възвишените същества от невидимия свят имат възможност да работят върху душата и да възрастят посятото. Астралният свят е вече очистен от низшите духове. Вързани са те и за това са безсилни. Ето защо не изпитвайте страх? Той е все едно да се въртят около вас лъвове, тигри, вълци. Нахвърлят се, но нищо не могат да направят, понеже са вързани и безсилни.